Velkommen til Filmsofa afsnit 15. Vi har lige set Easy Rider på opfordringer af mig. Det er, at jeg har jeg set den selv og ikke, øh, ja, ved ikke helt om om jeg har misset øh, meningen eller hvad det var. Så øh, det lyder at min kære øh, filmsofferbrødre øh, var med til at se. Ja. Det er den første øh, ikke B-film, vi har set. Den første, øh, ja, klassiker, øh, klassiske film med Det en hedersfilm film øh. i hvert fald. Ja, ja. ja. Sådan en rigtig stor film, som ja. vi har set som vi skal diskutere nu. Jeg tror ikke der er nogen af os, altså udover du lige har set den lige sådan kort op til og så mm. den, skal vi se. Ellers tror jeg der er nogen af os der har set den før, vel? Nej. Nej. Men det er jo en ja, det er jo en, en klassiker eller ønske skal sige, Ja. Øh, så det skal den skulle ses. Og så er det så spørgsmålet hvor godt den passer ind her, det skal vi finde ud af nu. You know, used to be a, hell of a good country. det Everybody got chicken, man. That's what happened. Hey, you got a rope! Hey, mister, can you tell me where a man might find a man? Mm. I never really thought of myself as a freak, you know. But I loved a freak. Altså, den startede egentlig ret godt ud, sådan rent øh, filmmæssigt, ved at der er noget stofhandel i gang. Og så døde den. <laughs> <laughs> altså man kan, man kan sige hvis man skal sige det øh, sådan positivt, så den sidste film vi anmeldt øh, Welcome to Jungle det var en, øh, en film hvor alt ligesom var, var på en kendt formel hvor vi vidste hvad der ville ske start øh, med slut og alt hvad der mere eller mindre der sker det var Easy Rider ikke Nej, det, var, <laughs> det var en road movie hvor... den originale road movie ja men altså det handlede i bund og grund bare om to fyre der havde tjent en masse penge på en lille droghandel i Mexico og så var på vej på landet vejen at bare leve det frie liv ja. og så handlede det lidt om hvem de var og møder og støder på som undervejs ja noget af diskrimination var der også i ja men så i stedet for den klassiske racediskrimination, så var det jo så bare diskrimination mod i det her tilfælde langhåede rockere. Altså, nu var der jo også noget racediskrimination nogle af stederne, jo, jo. men det var sådan mere ved at det blev nævnt frem for at der rent faktisk skete noget, der var mm. racediskrimination. Ja, du tænker selvfølgelig på den her hippielejr, vi er ude ved, hvor der kom var nogle sortfolk. <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg, altså ja, det er mere specifikt. Så var der jo, øh, Det, blev det de, de, de, de, sad, de sad i en diner, og så gik de og kritiserede de her langhårede fyre Og så talte de om, hvordan de skulle være sammen med nogle sort, hårde, øh, sorte skygger eller et eller stil. Ja. Fordi det var jo den slags, eller et andet, de fortjente, når de var langhårede. Ja, de nærmest battled om, hvad der var lavest, altså at vær, være langhårede motorcykelkører, øh, eller om, om det var hvad sort. Det var jo sådan, øh, ja. Sådan, den, den tog lidt på, det var en lidt anden, hvad man siger, politisk tid dengang, så den tog, uh, tog nok dengang fat på nogle ting, som vi i dag uh, ikke ligger så meget bag til. Nej, Jeg tænkte, om filmen så overordnede sådan en handling, fordi jeg synes ikke... Før handling, jeg vil sige, ikke, handling, blevet... jeg, vil sige uh, jeg synes, det er det er et godt... Uh, altså, musikvalget var godt i forhold til filmen. Det synes ja. jeg faktisk meget godt til, til filmen. Det er ikke så meget med handlingen at gøre. Nej, nej, jeg vil sige også, <laughs> før vi taler om handlingen, så kunne man lige... Ja. Fordi når man først taler om handlingen, så kan man ikke med om musikken med. så tror jeg, så bruger vi resten af podcasten på tal om handlingen, <laughs> hvis jeg kender os ret. <laughs> okay, det er nok. Så, så, så, så har vi måske en anden ting, vi snakker om, inden vi går i gang med den her handling. <laughs> øh, det er Dans Hopper, der er med i den. Det er ikke ham, der er helt hovedpersoner, han er en af hovedpersonerne. Ja, Peter Fonda og Jack Nicholson. Det er sådan de tre. Altså selvfølgelig ja. er Hopper og Peter Fonda er to her og så er Jack Nicholson en, en ret væsentlig bi. Ja, øh, nok øh, den væsentligste birolle. ja, og jeg vil også sige nærmest den morale-givende anslag i filmen, samtidig med at han også har komisk øh, ah, altså, komisk indslag ja, men Dennis Hopper, han er både skuespiller og instruktør ja, men nok også derfor, han lidt tager bagsædet i filmen altså, som instruktør kan jeg godt være nogle gange lidt svært, hvis man er også er med i filmen at have, have den mest væsentlige hovedrolle men man kan godt have hovedrollen, hvis man sætter sig lidt i bagsædet og <coughs> altså, fokuserer lidt på den anden hovedrolle. Rent ren skuespilsmæssigt og i forhold til tidsperioden, synes jeg egentlig, det var ganske udmærket ja. Hele vejen igennem. Der også hyret... Altså, han havde hyret sig selv, og så... <laughs> Peter Fonda Og Jack Nicholson veltaget. Og Jack tak. Nicholson. Man, han, det, det var, Nicholson. var en um, det var en ung, um Jack Nicholson. Så. Han gjorde det meget godt. Han havde han, lige nogle af de der skøre tekster men det... Jamen, altså det altså... Han, altså han var lidt mere Jim Carrey, end man plejer at se ham, synes jeg. Men altså, han lavede nogle skøre insigter, var meget svag i lyde og ja. overspillede måske også en smule. Ja, det er godt kan man faktisk sige i film. Han overspiller skal... meget i sine film, og han laver ikke det der med, med de der goofy faces. Det er sådan lidt mere sådan som Jim Carrey, der er for det. Mm. Øh, men dem laves sådan ret mange af, synes jeg. Jeg synes ikke, der er særlig meget handling med i filmen. Ej, nej, nej, der, der er ikke sådan en overordnet plot. Eller jo, okay, de har de tjent de penge her. Og de vil gerne hen til Mortig Raw, og så egentlig blive tire. Altså, yeah, ja, altså så altså Altså, egentlig så, så virker det til, at det er bare sådan to gutter, der kører rundt på motorvejene, ja. øh, og tjener deres penge eller kører stofhandler. Ja, men egentlig, når jeg synes, det virker som om, at de, altså, det her nærmest var deres første stofhandel, og den eneste, og så skulle de ellers bare leve livet, nu har de tjente de store penge. Jamen, jeg ved ikke, hvad de ellers ville tjene penge på, inden... Øh, Oh, Nej, okay. Jeg forestiller mig bare lidt at De måske har lavet noget små øh, Stofhandel Og så er. de det kan Kørt op lavet one big score mm. øh, Og kører direkte ned lige. Men det var også det der var Da jeg så filmen der Første gang lige, Fordi det er jo ikke sådan at der er en, en, en Som sådan stringent handling Altså Det, okay. det virker til at de, de har hygget sig rigtig meget at de lavede filmen <laughs> ja. men, men det er jo ikke sådan at det, Ja, altså som jeg sagde Til jer da jeg sagde hvorfor du skulle se den jeg kan ikke helt forstå den, for ting, jeg, jeg ikke forstod den handling, der var, men det givet mig så ret. Det er jo ikke sådan, at der var en stringent handling. Den handler sådan. lidt om det der frie amerikanerliv, der, den der amerikanske drøm med, at man er fuldstændig uafhængig af alt. Mm. Bare køre på en motorcykel tværs igennem Amerika. Ingen forpligtelser, ikke noget som helst. Bare, bare dig, den øh, vejen og din motorcykel, og så bare ud og køre. Ja, så, så, tager det, du bare... så i virkeligheden ikke er sådan. Ja, hvordan det, hvordan det, det ser i virkeligheden ikke er, sådan. men altså. Ja. Det, det er der, jeg synes, at Jack Nicholsens rolle var fremragende, faktisk. Fordi han kommer med hele moralen midt inde i filmen. Om at, øh, at Amerika, de er lidt øh, prale med at være det frie land. Men når de møder ægte frihed, så bliver de lidt bange. Og når de bliver bange, så bliver de farlige. Mm. Ja. Og bagefter laver han noget med <laughs> Ja, det passer ligesom... Jeg fik lyst til at være folk på motorsyler, der lever det frie liv efter at have set den film. Altså jeg vil sige, hvis øh, hvis det var i øh, 69'erne i Amerika, så har man det absolut ikke, fordi at, øh, folk ville ikke lade dem overnatte nogen steder og de blev øh, chikaneret og ja banket og så gæret dræbt. <laughs> det er hårde vilkår. Men jeg synes egentlig, altså hvis man læser lidt sådan politisk kontekst ind i det, altså hvis nu ved jeg ikke, hvordan det var dengang, synes det er i dag. Med ikke at være, at være fri og så, videre, så, så giver det meget god stof til eftertanke med, med Land of the Free, og så hvordan de i virkeligheden ikke er Land of the Free, og hvordan der er en meget, sådan, ja, både moralprædiken og generelt, ja. Så var det dengang også. den 1% og 99%, man kan læse mange ting i det. Men jeg tror, altså filmen er vel lidt kendt for, ikke at fange en eller anden tidsånd eller hvad man kalder det det tror jeg det kunne da jeg læse bagefter der var mange der sådan wow det her det opsummerede deres ungdom og helt fange tidsånden dengang så skal det godt være det bare fordi vi ikke er gammel nok jamen jeg synes også det er sådan et sjovt billede fordi man ser dem jo køre fra en del af Amerika til en anden en og undervejs der møder de altså Landmanden som var på vej til byen, men, men stoppede op på landmanden, fordi der mødte han sin, han mødte sin kæreste, og så stod han rød, og så blev han der, og han levede et hederligt liv, stille og roligt. Mm. Og så møder de en hippie, som øh, lever i sådan et kollektiv, hvor de er lidt fælles som damerne og herrerne, og prøver at, prøver at dyrke deres egen ting smider de øh, i fængslet en fordrukken advokat, som egentlig synes, det er meget sjovt at være sammen med dem, og de tager også på en længere tur sammen, ud til Mardi Gras. Øh, han viser sig sådan, se, det er jo Jack Nicholson, der er advokaten her. Ja. Så, så det, man kan fortælle om ham, det er jo, at, at han, øh, han ser med forundrene øh, på en anden del af verden, end han har levet i, fordi han... Der kommer jo den scene, hvor han bliver tilbudt noget... Hvor øh, er øh, øh, Mary Jane, og så... Og så sidder han der lidt... Jamen, jeg har sgu da egentlig lastet nok med min alkohol, og... Det, det er klart, at de kommer fra to forskellige misbrugsmiljøer. I virkeligheden. Men han prøver, prøver at leve sig ind i det, og... Han har det egentlig fint nok, der han accepterer dem, og, Ja. Han er nok også den, der er mest åben i virkeligheden. Ja. Altså, hvor, hvor selv... Øh, ja, hippie på... på på deres led er lukket Og sammen med ham, der møder de jo så også nogle andre samfund. Øh, mm. Der er mere eller mindre lukket. For eksempel, i det de møder ham, der bliver de jo låst inde på politistationen for at være med i paraden, fordi de ikke har paradetilladelse. hvilket virker som en meget dårlig undskyldning. Ja. ja. Øh, og det kan man så sige, at selv det samfund, hvor han kommer fra, selv det samfund, okay. der der var de ikke særlig velset. Og så kommer vi frem til det næste samfund, der næsten er på samme måde bare lidt mindre, mindre byagtigt, mere, mere ud på landet, det er på en diner. Mm. Hvor det på samme måde er den her fordom over folk, der køber motorcykler langhåret, ja. og måske ryger lidt. Og det er jo så der omkring den slutter, virkeligheden. Men altså, det her, de har været igennem sådan en tværsnit i Amerika, hvor det går fra folk, der kan acceptere dem, til folk, der ikke kan og alle sammen har deres egne lille quirks Og er lukket lidt for dem Og over for dem på forskellige måder For eksempel, altså hvis du ser bundesamfundet Så var der også kvinderne De er jo sådan lidt vilde med dem I bundesamfundet? Ja, oh, men så altså, er der er Og også om det er på den der, opgår, der. Og ja, der, der, der Men det er jo også lidt fordi det var det forbudte gå ud fra at det var sammen. Ja, det var det forbudte interessant, Men samtidig så altså, For dem der var det jo ikke farligt Nej, nej, nej men Stjammers følte så troet, og troede jo uh, bare alt muligt. Mmm. Så havde den er også sådan en fantastisk måde at klippe på. <laughs> ja, er var helt egentlig. <laughs> sådan, at man lige skiftede scene nogle gange, så klippet lige fra mig tilbage. til de sidste billede. Ja. Så man lige kunne få sådan et uh, anfald. <laughs> Interessant på måde. Ja. Men ellers så var den sådan, der var sådan meget skruet sammen. Ja, altså. Og den bliver også lidt undelig. <laughs> ja, men, ja det, det må man sige. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Jeg tænkte, det der overfald, der synes jeg allerede var mærkeligt. Det var det med, med den diner, hvor de så... Ja, det var fordi, der, der, der, der benyttede sig af netop af det der med at klippe frem og tilbage mellem to scener, men så bare gjorde det på en måde, som jeg var lidt i tvivl om, om den ene rent faktisk ikke blev overfaldet, og bare var vågen, mens overfaldet var der, eller hvad. Ja. Hvad der skete men jeg tror, at de jo alle sammen blev overfaldet, og så han råber bagefter. Han ja, så ud til, at slå benene i hvert fald. Ja. Ja, men da sådan først lige der skete først, så tænkte jeg sådan er det er noget de drømmer eller sker det virkelig eller er det ham, der hamler slumjæl eller mm. men sådan, det er bare vanskeligt at hvordan... Men der var, der var ikke rigtig noget setup til at der kom nogen og angreb. Ikke og... ud over ham der, der tre gange sagde, at han ikke troede sig noget over og så... <laughs> ja, ja, ja, ja, ja ja men <laughs> så altså, det, det med setup der er selvfølgelig at man lige øh, ser, ser dem falde i søvn. Øh, nogle busker, der ryster, og nogle mænd, der kommer frem. Det synes jeg det... de så faktisk var godt nok, for det, det kan godt irritere mig normalt ved film, det der med, at, at ja, nu kommer, det, det er obviously, hvad der skal ske nu, hvor ja. her var det sådan meget overraskende. Nå, men vil sige, de måske godt lavet lidt, men meget den der med, der, der ofte, hvor, man, altså, hvor der kommer en for lang overgang til, at man ved, nu, nu sker der et... Ja, det er jo det, jeg talte om. var bare, bare sådan lidt mere, ja, ja. end at man lige ser en mand komme med et bat, og så kommer første slag et sekund ja. efter. Ja, ja, ja, Lidt mere, der gerne, synes jeg. Det synes jeg så primært er på grund af den klipning der. Ja, det kan <laughs> godt være. <laughs> ja. Og hvor det er lige forvidret over, hvad der skete. Men det er ja. også mærket, at det var sådan forskellige grader af, hvor meget de var blevet beat up. Altså jeg er klar over, at de selvfølgelig ikke har fået lige mange knæk og knogler, men ham den mm -hmm. ene, er næsten ikke kommet til. Måske hans ben ikke kommet til. Ja. Ja. og to andre er døde der, hvor den ene der dør. Det er, ja. så dør. Ja. Og så ham der, den anden, som så overlever, men hvor døden der, han har det sådan meget fint kort efter. Ja. Hvor han bare lige har et mærke og lige dreftet på. Og oh, men okay. det er jo også det vil sige det er også svært hvis de skal køre historien videre hvis han er yeah, da, hvis han ligger på intensiv afdeling. <laughs> <så> bliver... <laughs> ja, det må da på det handlingen efter hvad der er sket. Altså det er jo bare at sige. Nej, ja, men vi skal have filmen til at køre. Altså når no, når no, no, no. altså om man kan sige vi ved helt ikke hvor lang tid der er gået med den måde, filmen er opbygget på. Nej okay. Det Er godt gået der er gået fem dage. Ude i <laughs> Vi ved heller ikke, om de er andre steder. De sidder og spiser på, når jeg Så de er jo tydeligvis at så videre. <laughs> ja, det kan være, at de, de der bønderne de er bare ude og tester alle folk der uden skoven. Der. <laughs> det er lidt ligesom uh, unge mennesker nu. Om det er åbenbart at rundt og slå på vagabund derude uden byen. Ja. Så bønder lige render rundt i skoven og ser, om der er folk der overnatter. <laughs> Vi skal I want no squatters on my land. <laughs> jeg synes, det var en rimelig kedelig film. Men jeg synes også, det var, var sjovt at se på en måde, fordi... At den var kendt som, eller det er, det er jo sådan en, en, hvad kalder man det, sådan en vigtig film for sin tidsalder. Altså, man ser den jo uden kontekst, når man som ung menneske aldrig har oplevet øh, 60'erne og 70'erne. Ja, men jeg tænkte, altså, men jeg ved ikke, altså den, den må åbenbart gøre det godt på en eller anden måde, siden folk dengang har kunnet sætte sig ind i den. Men hvis du ser på, på IMDB, får den er også øh, virkelig gode anmeldelser. Ja, men, altså, det er jo klassiker, altså, ja. så selvfølgelig har den fået gode af nu. Altså, men, men om det er, ja. Har jeg, jeg ud fra, ikke... det folk, der har gen, genset den? Ja. Jamen, jeg ved faktisk ikke. Altså, jeg synes, der er nogle punkter, den fanger godt med det her med at, og, og det, det frie liv. Altså, den, den, andet, den viser ikke så meget, det her clash. Kun nogle enkelte steder mellem det normale samfund og deres frie liv. Det holder sådan lidt adskilt, indtil de måske de kommer ind på dineren der. Nej, det ved du ikke, at den kører den der allerede fra starten, hvor de ikke kan få nogen overnatningssteder, fordi at de kører på motorcykel. Og så at de bliver nødt til øh, at ja. under åben himmel. Men der er jo ikke noget større clash med det. De kommer bare ind, som må de ikke være der ja. og så er det. Jeg vil jo mindre, at de ville jo også ja, for monotone, hvis det altså, de gik ud for det er sådan en hverdagsting, der sker, at de ikke kan få et Det siger han jo tidligere, ja. eller senere. Så det ville også være ret kedelig film, hvis man hver dag, føre de skulle, før de ja, skulle ja. sove under åben himmel, men lige så, at de ikke kunne få et hotelværelse. Ja, ja. Ja, eller skulle være andre. Men altså, det var kun til sidst, der kom større konflikter, altså, mm. hvor de ser i Den Diner, hvor de så bliver overfaldt mm. videre. Så er det sådan en god tilholdelig til at, holde til at Jamen det jeg, altså det er først nu, vi har det kan vel også være en, være en fortællermåde med altså at forklare eller vise, hvordan USA bliver mere og mere øh, ikke frit og indelukket og øh, mindre og mindre tolerant. Altså tænker, det er jo det, der sker i filmen i hvert fald, at bevæge os ned fra Mexico hvor, øh, ja, hvor folk er tolerante overfor dem, og desto længere vi ligesom kommer ind i filmen, desto mindre tolerante bliver folk, indtil de til sidst øh, ja, skider dem. <laughs> ja, men tænker, så det er en jeg tror, det er en sådan parallel til en Det er, tænker jeg, jeg synes, måske sådan... lidt, det kunne være. Uh, eller så ja. bare jo... Uh, det kan også være, at de bare mener, at desto længere op i landet du, du kommer, desto mindre tolerant er folk. Ja, eller tættere på byer måske. jo længere på Bibelbæltet. ja, ja Bibelbæltet havde ikke rimelig sydligt. Jamen der var ikke også rimelig sydligt. De var jo ved Louisiana og sådan noget. Ja, for de kommer nede komiks. Ja. Ja. Men jeg, jeg havde ikke rigtig så ufornemmelse af, hvor langt de kom op. Men det er måske bare... Hvor er mig, de går det er i Louisiana, New Orleans. Nå, okay. New Orleans, Louisiana. Okay. Men noget af det, jeg synes, den manglede, det var måske det her med, altså, mange af de her balkerkulturer, den opstod jo for folk, der havde blandt andet været med til Vietnam, altså, og så kom tilbage igen, og ligesom ikke kunne blive integreret i samfundet igen. Det, det synes jeg at det, det kommer ind på overhovedet, den her. Altså, jeg synes bare, at det ligner to gamle hippie'er. Uh, <laughs> Altså to, to, der var med gang i sådan noget studenteroprører med hippie og ja. øh, læggere. Og lige pludselig, altså, hvad, hvad skal vi nu? Nu, øh, nu er det her, der lagt mod enden, og så er de begyndt at køre motorcykel, og, så, Skidner. og, og Skidner. Så, så, så, så, så bliver de ved med at leve det frie liv lidt. Øh, måske ikke være så engageret i selveste hippie-delen, som de, de begynder at bo i kollektiv og sådan noget, men ja. måske mere selvstændig og, ryge stoffer del og så altså fundet dit liv på det åbne synes det var dejligt, og så ikke så meget end det øh var det nogle dage ender? det var ikke ligefrem fordi det var en bikerklub eller noget men der stod bare to fyre på nogle flotte motorcykler jeg synes ikke det var sådan altså biker på den måde, de var bare ja, fri ja ja, men det var den kultur engang det var det så ikke, kunne man i den nej nej altså ikke alle det, men bikerkulturen var. Sådan er det der dengang her. er jo ikke det, vi lige spændte dig. Skal vi uh, give Giv dem en nogle karakter. karakterer? Ja, ja, ved ikke, ja. Adam Sandler. Endnu skal... en, kom under Hvis man skal skulle... skulle... snakke om <laughs> at, at lægge dem på et eller andet her. Nu ved jeg ikke, hvem var det? Det var Bjarke først, ikke også? Ja. Sådan, ja. Jeg synes nok, vi kan lægge den ind på næsten øh, på lige vilkår med de andre. Synes du det? Hvis man ser på, øh, nu vi snakker om, hvad, hvad den har kostet at lave gang så, så tror jeg da ikke, det har været <laughs> <laughs> så dyrt i. Ej, men kogbeforbrud har sikkert været så meget højt. <laughs> Forrestiller mig. Arme, den, men, men den, den har ikke lige været underholdende på samme måde som de andre. Hvis jeg havde noget hellere at se den her to gange, hvilket jeg så også gjort end jeg ville se den der øh, forfærdelige rumfilm, vi så to gange Stranded. Men <laughs> Det er faktisk åndssværdigt godt, fordi efter vi har set den der Stranded, har jeg gået tænkt på den. Det er det, jeg har snakket om tidligere. Ja. Jeg har faktisk begyndt at få det positivt lys over for den, men jeg ved godt, det er indbildningen. Jeg vil jo sige, prøv at se den igen. Så tænker jeg tænker over de senere. så tænker jeg bare, der var ikke noget spændende i den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker jeg godt om. og resten har sådan et godt indtryk for den. Det er Christian Slater, helt klart. Det må være det. Må være, han kommer til mig i min runde, altså. Se det igen, Christian. Det kan være. Måske jeg bare skal sætte mig ned og igen. Eller, eller også er det bare fordi, du simpelthen bare savner alt det tabte potentiale, der var i det. Altså jeg nu, nu, øh, nu <laughs> forsøgte jeg jo at overtale jer til, at I skulle have set Easy Rider individuelt, inden, øh, inden vi mødtes i dag. Jamen så tror jeg, bare, så tror jeg at jeg har tror, tror ja. slukket for den. <laughs> jeg har bare lavet som, at jeg ja, ja. Jamen nu skal vi ikke snakke om slutningen, fordi vi skal ikke spoilere helt vel. <laughs> vi skal ikke snakke om mere end 20 minutter, fordi at, øh, vi skal ikke spoilere det. Hele hele. <laughs> <Så. laughs> skal vi teste den herinde? Easy Rider. Så, så må du starte med at votere, Bjørge. Skal vi lige øh, gøre den i rækkefølge her, så det er lidt nemmere? Men den er nu jo flottet landskab rundt. Jeg tror rent faktisk, den får en 11. plads hos mig. Oh, Ud uh. af 15? Uh, Ud af 15. Ikke værst. Ja, for det tænk normalvis, også? Det er den nederste tredjedel. Uh, <laughs> Men den er bedre end Age of the Hobbits. det er den. Så... Jeg <laughs> er på det første, vi har lige sidder og set en eller anden filmklassiker, filmklassikere, der gør sådan en masse så folk, der elsker, og så sidder vi og plopper den ind på vores liste over lortefilm, og så kommer den alligevel i bunden. Men jeg er født i 80'erne, ikke 50'erne. Ja, <laughs> okay, det er en forskel. Du sagde 11. pladsen, ikke også? Sådan lige efter. Yes. Lige over i det bliver også lidt skjult, skal vi jo så være ærlige at sige ens liste. Fordi at man, det er menneskets natur, at man glemmer, hvor forfærdelige nogle ting var. Ja. Og at man glemmer også, hvor god nogle ting var. Det er sådan en kobal-pandemoni. Så... Men jeg er ret sikker på, at Age of the Hobbits jo, jo. er væsentligt ringere. Så <laughs> ja, det var, at den altså At du om fire måneder tænker, hvorfor er Easy Rider ikke højere op? Eller hvorfor er laver noget? Nej, fordi man, man bliver faktisk mere positiv med tiden og tænker, man, altså, man glemmer de dårlige ting, bare se Christian, han øh, elsker Stranded nu Ja, det gør jeg Jeg har også fået sådan en stor plakat med ham Christian Slater, der havde du i forvejen <laughs> Easy Rider Ja, kan vel ikke komme over Stranded, det er klart <laughs> Så den kan kun blive øh, sidst? And den er bedre end Just Go With it. Din yndlingsfilm? Ja, du troede det. Lad os løde den. Jeg tænkte lidt på <laughs> Left Behind. Hvordan, hvordan var den? Det var, det var dårligt. Det var det med Nicolas Cage. Ja, ja men skete der ikke nogen sjove ting? Nej, det gjorde ja. der ikke. Den var dødens bølse. Altså, det var faktisk... Jeg... <laughs> okay, hvis, du kom, hvis du sætter den her under den, så... Ja, det gør det, gør, det jeg. Så bliver jeg bare stå med et eller andet sted. Ja. <laughs> øh, eller skudt nogle Vatniks eller nogen. Jamen, ja, altså, der, vil, der vil jeg så også sige, at det, det er jo helt utrolig så kedeligt, den film var. Der, der vågnede vi jo hver især altså, først, at den var færdig. Årh, oh, hvorfor er jeg så... Ræk faktisk, at vores anmeldelse left behind, ikke særlig gyldig. Hvorfor? Det har ikke set filmen. <laughs> <laughs> ja, eller, eller har vi? Der må jeg så skuffe og altså, sige, det har jeg ikke. <laughs> Jeg tror faktisk, den kommer, jeg tror, den kommer op på 10. plads Jeg tror, den kommer lige over Doomsday Nåh ah. Men lige under Spawn Jeg var ikke særlig glad for Doomsday Ja, det må vi sige som, som den eneste Den var ellers god Men det var sådan en fl fl flotte uh, motorcykelkader Den er. Hvad så der øh, kron? Det er fordi, de er så gangster, at også deres køkken er kron Den kommer faktisk op på øh, op på 7. pladsen med mig Så du elsker den faktisk, det må noget, du siger det er ikke øh... det, er ja, ikke den siger. Den var i den øverste halvlæg. Lige, øh, lige under Highlander 2, men lige over Universal Soldier og DF Nej, du <laughs> <laughs> det er ved at presse dernede! Bandit! Troen var en om det pladsen et ikke også? Ja. det vil vi sige? Og det er min sidste plads, left behind. <laughs> <laughs> Arh, han det? Det er den det? Jeg er jo da left behind. Nå? Strandet er lige over den. Hvad troede du, der var på sidstepladsen? Ej, nej, men det var, jeg tænkte lige på Age of the Hobbits, men den, den havde nogle sjove elementer, og hvorimod at uh, Left Behind bare var rigtig, rigtig kedelig. Hele vejen igennem. Der blev jo publikum Left Behind. Ja, det gør <laughs> vi lige, hvad fanden? Hvordan uh, skal vi så komme på? Skal, skal vi se engang? Ja. Hvad er den inde i stillingen? Doomsday, Øh, der, undskyld. Bu, bu, bu, bu. En... Den ligger på en elfte? Ja. Nej. Den ligger i hvert fald på en tiende? Tiende fast, ja. ja. Så lige under Doomsday samlet, lige over Solomon Cain, som ellers lå pænt. Ja, Universal Soldier er utrolig højt placeret. Ja, det er, det er fantastisk. fordi, der er, en, der er en Christian, der har valgt at sætte den op som nummer 4. Ja, der er noget bestikkelse. Og jeg har ja. den endda stadigvæk lavere end alle andre. Ja, ja. Det er, er men det. vi er relativt enige der med en 10'eren og en 9'e plads. Men Spawn for helvede, hvordan kan det ske der? Left Behind, den er, den er virkelig, det er kun Christian, der ikke mener, at det er den dårligste film, vi har set. Jeg, jeg tror rent faktisk, at Spawn er den største flukturering, er det ikke? Sådan fra 2 til 9 og 10. <laughs> ja. Altså at sige, der er Just at den har fået en 15. plads af Christian, og 9. og 11. plads af Alexander. Altså <laughs> ja. altså, jeg har jo sagt, at jeg er, jeg er villig til at ofre mig, eller jeg er klar til at sætte ham til andre Total Recall den, den er oh, også oh, fra 3 til 7 plads, hvorimod at The Doom den er vi fuldstændig enige om alle sammen. det er den bedste film jeg har set. Ja. Men Doom 2 den skiller vandet noget mere. Altså bare den der ligger der også pænt. Den, der Ajaj, ja det, det, det er det det er korn. Nej det fik jeg bare til lyd så jeg bare havde elsket. Ja, oh, der der. Jeg altså, <laughs> det. Det, det, det, det, det er det jeg ikke en om den dårligste. Nej det er kun faktisk de to dårligste for Stranded, den har den har du så valgt at give en 12 plads. Hmm. Du var faktisk fortjent. Du det er en plads. Du er Det er jo, at jeg synes bare, øh, ja okay, men du sagde jo selvfølgelig også, at du godt kunne lide den. Så det, det er bare en <laughs> det er <laughs> ja, der, Jeg skal sige lige inden, når her. <laughs> jeg tror, det var easy der for den her gang. Det var det. Hør, øh, hør med næste afsnit, hvor vi snakker om, hvilke film vi har set siden sidst.